E, Mendeik aurrera autobusak e, irunera darbikoak ditortzen e, direnean izango bire bi e, lurgorrira da joango birenak, e, lurgorriti irunera lurgorri da izango ordu orain arte egondu du ordu ordu batian eta orain pasako bire ordu ardira. Orduan etorko bire, etorko da autobus bat irundik aeropuertoaren bidez lurgorri dañon. Bueno, matxin darzuko obra biren bire bitartian joango bire e, donostik aletik. Eta gero beste autobusa orain hori mesela. Kostan barrena, eta mago delu pekoran iriztean ir, hartuko dute zorbesko bidea eta joanko bide donostik aletik.